А тоді в якомусь невідомому пориві широким кроком подолав відстань між собою та дівчинкою, підхопив її на руки і поцілував. Дівчинка в національному українському вбранні нарешті дала волю справжнім почуттям, задригала ногами так, що злівої злетів білий сандалик і заплакала в голос. Вирішивши, вона боїться впасти? Марсель, замість того, аби поставити дівчинку на ноги, стиснув її своїми ручиськами ще дужче. Дівчинка заврищала, так, наче побачила павука в кутку над своїм ліжком. «Постав її!» – не стримався Бойко. Почувши це, хтось із дорослих так само не стримався, реготнув. Марсель нарешті поставив дівчинку на тверду землю, вона крутнулася дзигою і побігла до гурту. Та назустріч їй, розсунувши ряд інших дівчаток, виступила сувора жінка, дуже схожа на типового директора школи, нахилилася до переляканої, щось їй коротко наказала. Після чого дівча витрила сльози, повернулася так дзвінко, як могло вигукнуло. «Ласкаво просимо, дорогі гості, на нашу прекрасну Полтавщину!» Очевидячки, ця фраза заздалегідь служила командою. Не встигла дівчинка замовкнути, як на диво стрункий хор решти дівчаток затягнув арію на талки Полтавки з одноіменної опери Івана Котляревського. Дівчачий хор обмежився одним куплетом. Гості чемно поплескали в долоні, і нарешті офіційна частина зустрічі закруглилася. Дорослі повели дівчаток до автобуса, по дорозі заспокоюючи потерпілу, а до гурту приїжджих підійшов чоловік, середніх років, короткострижений і так само, незважаючи на спеку, офіційно вдягнений. Хоча з усіх присутніх тут йому костюм пасував найменше. Чоловіками з зовнішністю – Виконробів офіційно діловий стиль одягу взагалі не пасує. Григорій Боженко, той, заради кого все закрутилося, по черзі потиснув гостям руки, починаючи з Марселя. «Ну, хлопці, як доїхали?» «А чого?» «Нормально доїхали», – відповів за всіх зубок. «Пісень співали?» «Так, народ у нас любить поспівати» пояснив Боженко, синові американського мільйонера. Так, наче вибачався перед негром за всю Україну. І чого? ще поспіваємо ввечері. І до зубка. Там чортів, таку діяльність розгортає, мамо дорога. Так, люди, давайте, значиться, хто у нас є хто. Костянтин Бабкін, назвався Костя, і подумавши, додав, Петрович. «Костянтин Петрович Бабкін – помічник народного депутата», – включився зубок. «Ну, я вам казав по телефону, кого саме, тільки ж просили не афішувати». «Так, воно, понятно, що просили, нікому не скажу, але сам знаю». «Не поб'ємося, всі ми українці!» Оженко перевів погляд на присяжного. «Це ось всеволод присяжний» представив Зубок. А по-батькові поцікавився Григорій. Це зайве, поважно відповів той. Ми в партії за демократичні форми спілкування. Можна просто, сєва. Це вашого шефа, брат, віце-президент компанії Relax Food поцікавився Боженко, хоча чудово знав відповідь. Мережа, Мультиплексів та ресторанів швидкого харчування в Києві, Харкові, Донецьку, Єнакієвому. Присяжний кахикнув. Якраз цього він не знав. Що бракувало, аби цей місцевий будівельний магнат був знайомий з кимось із родичів того бісового політика. Тоді все, капець. Місія Штирліца провалилась, толком і не розпочавшись. Вдаючи, що розмову в цьому напрямку вести не вартує, принаймні при всіх, він красномовно скосував оком на Бабкіна, котрий формально працював на політичного опонента, його нібито шефа, і багатозначно промовив «Подивимося, подивимося, що у вас тут за планів громадійо? Поговоримо, поговоримо», – в тон йому відповів Боженко. Далі він перевів свій погляд, виконував на Максима, який на тлі решти гостей мав абсолютно непрезентабельний вигляд. Старенькі, хоча й чисті джинси, стоптані кросівки та футболка із зображенням чиєїсь перекривленої пики. Це Максим Бойко поспішив представити друга зубок. «Я ж говорив вам, провідний київський журналіст». Той, що пише в спеціалізовані видання про перспективи розвитку, пише собі, хай пише. Як людина фінансово причетна до засобів масової інформації у своєму регіоні, Баженко ставився до журналістів без симпатії, але з повагою. Люди, яких він мало шанує, все одно роблять справу, без якої навіть йому не обійтися. Ви пишете, так сказать. Ми, значить, читаємо. Коротко потиснувши Максимову правицю, Боженко націлив свій погляд виконроба на головного члена групи підтримки. Всі відчули. Зараз їхня темна конячка проходитиме перше серйозне випробування. Ну, і наш гість із міста Чикаго офіційним голосом представив зубок. Марсель – Вашингтон, член Ради директорів. Правильно сказати – Ушингтон, встряв Бойко. Боженко глипнув на нього на короткий час, замислився про щось важливе, потім кивнув, ніби досягнувши згоду з самим собою. Хоч е, Вашингтон, хоч Нью-Йорк, у нас тут по-простому – в нас усі директори, всі один одному радять, і всі добренні члени. Я Гриша. Грицько, коротше. Він стиснув праву руку Марселя, сильно труснув її, потім узяв його ліву руку своєю лівою, так само тряснув, потім одночасно смикнув за обидві руки, при цьому не зводячи з обличчя Марселя свого фірмового погляду виконроба. Приємно, хлопці. Так, тепер гайда, гайда, в його, бо дощ, як кажуть, там чекають уже. Там це де? поцікавився Бабкін, коли вони нарешті повернулися в свій бусик. Не знаю, знизав плечима коля. Там? Він непевно махнув рукою поперед себе. Бойко підсунувся до приятеля зовсім близько і одними губами, аби випадково не почув водій, промовив.